Розділ 8. Мартін Селен Сол, Вайнтрауп та консул продираються вгору дюнами до Сфінкса, коли бронламія з Федманом касадом повертаються, несучи тіло отця Гойта. Вайнтрауп тісно запинає плащ, намагаючись прикрити немовля від лютого вітру з і від розрядів блискавок. Він бачить касада, який спускається з бархана. Його довгі ноги виглядають надто чорними і карикатурними на фоні наелектризованого піску. Руки гойте теліпаються, ледь посмикуючись при кожному кроці. Це лен, що скричить, але вітер відносить слова. Брон махає в сторону єдиного намету, який усе ще стоїть, бо решту шторм перевернув чи зірвав. Вони всі скупчуються у наметі поета. Полковник касат заходить останнім, дбайливо вносячи тіло. Незважаючи на тріскотіння фібропластової тканини і розряди блискавок, так, наче хтось шматує папір, тут принаймні можна розчути їхні крики. «Мертвий!» Дерегорлоконсул сутану, сутаном, котру військовий, загорнув голе тіло священника, на якому роживіють христоформи. Полковник показує на індикатори, що поблимують на армійському медичному пакеті невідкладної допомоги, припасованому до груди отця. Усі вогники червоні, крім одного жовтого, що свідчить про роботу волокон та вузлів системи життєзабезпечення. Голова Гойта відкинута назад, і тепер Сол бачить схожий на багатоніжку шоу, що тулить до купи краї розтягнутого горла. Сол Вайнтрауб намагається намацати пульс, але нічого не знаходить. Він нахиляється і торкається вухом до груди священника. Серцебиття нема, та Вайнтрауб щокою відчуває, що рубець христоформи гарячий. Він дивиться на ламію. «Ктир?» «Так, здається, я не знаю». Вона показує антикварний пістолет. «Я спорожнила весь магазин. 20 пострілів у... що там воно було?» «Ви його бачили?» – звертається консул до касада. «Ні, я війшов у залу через 10 секунд після брон. Відтак не помітив нічого». «То нахрен тобі б'ють і солдатські прибамбаси?» – питає Мартін Селен. Забравшись у дальній куток на мету, він скрутився у позу ембріона. «Усе це армійське гівно нічого не показало?» «Ні». Медпак тихо запищав, і касад знімає ще одну плазмову батарею з пояса та вставляє її у пристрій. Тоді знову сідає на навпочебки, Опускає щиток нічного бачення і виглядає зі шпарини розчахнутої палатки. Через мікрофон на шоломі його голос звучить спотворено. «Він утратив більше крові, ніж ми можемо тут перелити. Хтось брав із собою аптечку?» Вайн-травопку у рюкзаку. «У мене лише стандартний набір. Цього замало. Те, що розтяло йому горло, прошило наскрізь». Ктир. шепоче Мартін Селен. Не має значення», – каже Лам'ян і обіймає себе за плечі – Аби перестати труситися. Ми повинні знайти допомогу. Вона дивиться на консула. Він мертвий, відповідає він. Навіть корабельні хірурги не реанімують його. Ми мусимо спробувати, кричить жінка, навалюючись на дипломата і хапаючи його за парки. Ми не можемо лишити його цим штукам. Вона показує на хрестоформу, що світиться під шкірою померлого. Консул тре очі. Можемо знищити тіло. Скористаємося гвинтівкою полковника. Ми здохнемо цій сраній бурі, якщо не виберемось. Обурюється селен. Немет ходить ходором. І з кожним поривом вітру фібропласт лупить поета по голові та спині. Пісок так гучно шурхотить по тканині, що здається, ніби ззовні стартує ракета. Викликай цей траханий корабель, давай! Консул міцніше стискає сумку, ніби захищаючи древній комлог, що міститься в ній. На його щоках та чолі поблизькують краплинки поту. Ми можемо перечекати негоду в одній з гробниць, зауважує Сол. Наприклад, у сфінксі. Та ну нах. бурчить Мартін Селен. Учений посувається у тісній палаці і витріщається на поета. Ви весь цей шлях пройшли, аби зустріти ктеря. Хочете сказати, що тепер, коли він з'явився, передумали? Оті Селен Селене поблискують з під насунутого берета. Я нічого не хочу сказати, крім того, що волію бачити його сраний корабель тут і зараз. Це непогана думка, відказує Касат. Консул зиркає на нього. Якщо є хоч мізерний шанс врятувати Гойта. Ми маємо ним скористатися. Консулай самого роздирає біль. Ми не можемо піти, говорить він. Зараз не можемо. Не можемо, погоджується полковник. Та ми не полетимо на кораблі. Проте корабельний хірургічний апарат може допомогти Гойтові. А ще в зорольоті можна перечекати шторм. Ну і дізнатись, що відбувається гентам, додає Брон тисячі пальцем у дах намету. Дитина, Рахіль, пронизливо плаче. Вайнтрауб гойдає її, тримаючи голівку у широчезній долоні. «Згода», – каже він, – «якщо тир хоче нас знайти, то йому однаково, де ми, тут чи на кораблі. Ми ж подбаємо, аби ніхто не втік». Чоловік торкається груди й гой Якби це жахливо не прозвучало, але інформація про життєдіяльність цього паразита може стати безцінною для мережі. «Гаразд», – відповідає консул, витягає із сумки старовинний комлох, кладе долоню на монідиск і шепоче кілька фраз. Ну що, він буде? – питає Мартін Селен. Він підтвердив прийняття команди. Треба зібрати речі. Я наказав йому приземлитися прямо біля входу в долину. Ламія раптом розуміє, що плаче. Вона змахує сльози і усміхається. Що смішного? – дивується консул. Та все це. – відказує вона, і притиском витираючи щоки за тиллям долоні. Є єдине, про що я можу думати. Це як би було чудово прийняти душ. Або прийняти на груди – докидає Селен. «Знайти прихисток від бурі», – додає Вайнтрауб, Немовля п'є молочко з упаковки. Касад нахиляється і по плечі виринає з намету. Наготовляє зброю, знімає її із запобіжника. «Індикатори», – бантежиться він. Щось рухається просто за дюною. Військовий повертається до решти групи. В щитку відображається бляде товариство і ще біліше тіло Ліна Рагойта. «Я піду розвідую», – каже він. «А ви чекайте тут до прибуття корабля». «Не йди», – просить Селен. Це як у тих давніх голографічних страшках, коли всі йдуть один за одним. І ой! Поет замовкає. Вхід до палатки, засяяв сліпучим трикутником, почувся шум. Федман-касад зник. Намет починає завалюватися. Каркас та кілочки здаються під тотальним натиском піску. Тулять із докупи голосно викрикуючи, аби почути одне одного. Консул і лам'я загортають гойта у сутану. Давачі намет паці продовжують блимати червоним. Кров перестала витікати із грубого шва багатоніжки. Солва Тра обзмощує чотириденне маля у слінг на грудях, замотує навколо дитини свій плащ і зіщулюється біля входу. «Полковника ніде не видно!» – кричить він. На його очах блискавка б'є у видовжене крило сфінкса. Боронламія підходить до арки і піднімає тіло священика. Зі здивуванням виявляє, наскільки воно легке. «Віднесемо цягуйте на корабель у хірургію!» А тоді хтось із нас може повернутися і пошукати касада. Консул глибше насуває трикутний капелюх і піднімає комір. На кораблі є глибинний радар і сенсори руху. Я зможу сказати, куди дівся полковник. «Іктир!» – додає Селен, «Не забуваємо нашого господаря!» «Ходімо!» – констатує ламія і зводиться на ноги. Їй треба нахилятися вперед, аби йти проти вітру. Вільні кінці гойтового одягу хльоскають та тріскотять навколо неї а її власний плащ вітер віддуває назад. Шукаючи дорогу у світлі періодичних спалахів блискавок, вона рухається до входу в долину і озирається лише один раз, аби перевірити, чи слідують інші. Мартін Селен відходить від намету, піднімає мастинів, куб Мебіуса, в той час, як його багряний берет зриває шквалом і відносить кудись у безвість. Поет лається на всі заставки, припиняє лише тоді, коли рот набивається піском. «Пішли!» – вигукує Вайнтрауб, кладучи руку на плече супутнику. Сол відчуває, як пісок б'є по обличчю, застрягаючи в короткій борідці. Іншою рукою він прикриває груди, немов ховаючи там безцінний скарб. Ми загубимо брон із поля зору, якщо не поспішимо. Вони вдвох допомагають одне одному йти проти вітру. Коли селенової шуби несамовите тиліпаються. Він відхиляється від маршруту в надії повернути берет, щоб полетів десь за бархан. Консул залишає укриття останнім, тягнучи свою й касадову сумки. А вже через хвилину підпірки ламаються, ткани нарветься і намет осяйний галом статичної електрики несе кудись у ніч. Чоловік похитуючись долає 300 метрів стежки, періодично вихоплюючи поглядом двох подорожніх попереду та все частіше збиваючись зі шляху і кружляючи, поки знову не вертається на нього. У момент, коли буря трохи вщухає, а блискавки спалахують одна за одною майже безперервною низкою, осторонь видніються гробниці часу. Консул бачить сфінкса, що досі пульсує електричними спалахами. За ним нефритову гробницю із люмінесцентними стінами, а далі обеліск. Він не світиться, це абсолютно чорна брила на фоні скель. За ним кришталевий моноліт. Касадей сліду не залишилося, хоча зміщення дюн, пориви вітру з піском і раптові спалахи справляють враження постійного руху. Консул зводить очі, бачить широкий вхід у долину та хмари, що сновигають низько над ним і майже очікує запримітити блакитний термоядерний вихлоп корабля. Шторм жахливий, та його зореліт сідав і в гірших умовах. Чоловік думає, що той, можливо, вже приземлився, і товариші вже чекають під ним. Та коли він дочвалав до сідловини між скелями, що утворюють вхід у долину, вітер з новою силою почав тиснути, і він побачив, як четверо скупчилися біля краю широкої пласкої рівнини, корабля ж так і нема. Хіба він не мав уже прилетіти? Кричить лам'я, коли дипломат підходить до групи. Він киває, схиляється, аби дістати із сумки комулог. Вайнтраубисілен стоять позаду нього, обступивши товариша, щоб трохи захистити його від піщаного вітру. Консул дістає комулох і роззирається на довкола. Через штурм, здається, ніби вони перебувають у якійсь шаленій кімнаті, де стіни і стеля змінюються щомиті, в одну секунду наближаючись до них дуже близько, усього на відстань у кілька метрів, а в наступну відступаючи подалі. Стеля підлітає вгору, наче в тій сцені, де перед Кларою із лускунчика Чайковського раптом розсуваються стіни кімнати і виростає ялинка. Консул торкається долоною до монідиска, схиляється та ще шипоче мікрофон. Антикварний інструмент відповідає, та слів майже не розібрати через крегіт піску. Дипломат випростовується і витріщається на інших. Корабля не випустили. Усі обурено забелькотіли. Тобто як це не випустили? запитала Лам'я, коли інші просто заніміли, шоковані почутим. Консул знизує плечима і кидає поглядом небосхил, ніби все ще сподіваючись побачити хвіст із синього полум'я, що знаменує появу корабля. Космопорт кітца не дав дозволу. «А ти, блядь, не сказав, що у тебе дозвіл від самої королеви?» – вирішить Мартін Селен. «Особистий, від старої Глецтонихи!» «Санкцію Глецтон було внесено в пам'ять Зорельота», – відповідає дипломат. І Збройні Сили і керівництво порту про це були в курсі. «То в чому ж тоді справа?» – Брон витирає обличчя. Сльози, які вона стримувала в наметі, провели дрібні брудні борозни на вкритих піщаною кіркою щоках. «Консул щулиться!» – Гленстон змінила наказ. Вона лишила повідомлення. «Хочете послухати?» Якусь хвилину всі мовчать. Після тижневої подорожі думка про спілкування з кимось поза їхньою групою видається такою недоречною, що одразу їй важко усвідомити. Ніби за межами їхнього паломництва світ перестав існувати, і від нього лишилися тільки вибухи в нічному небі. «Так», – говорить врешті Солвайн Трауб, – «давайте послухаємо». Через раптове затище його голос звучить надто гучно. Прочани купчаться над старим комлогом, поклавши отця Гойта всередину кола. За ту хвилину, коли вони залишили його без нагляду, навколо тіла почав утворюватися невеличкий бархан. Усі давачі тепер червоні, окрім бурштинового вогника моніторів невідкладної допомоги. Лам'я знову змінює плазмову батарею і перевіряє, чи добре припасована до рота і носа священника осматична маска, що відфільтровує пісок і подає чистий кисень. «Добре», – каже вона. Консол натискає на монідиск. Повідомлення надійшло світлом «Плюс», і якихось 10 хвилин тому його записав корабель. У повітрі над пристроєм зависає сфера, із суміші колонок з даними та картинок, характерна для в часів Догіджри. Зображення Глестон стрибає. Мільйони піщинок, що пролітають крізь нього, дивно, якщо не комічно, спотворюють її обличчя. Навіть на повній гучності голос майже губиться у бурі. «Мені шкода», – промовляє знайомий усім образ, «та я поки що не можу дозволити вашому зорельоту наблизитися до гробниць. Спокуса відлетіти може бути завеликою, а важливість вашої місії – Переважає всі інші чинники. Будь ласка, зрозумійте, від вас може залежати доля багатьох світів. Прошу, не сумнівайтеся. Я уповаю на вас і молюся. Кінець зв'язку. Картинка згортається і зникає. Консул Вайнтрау Біламія продовжують витріщатися в порожнечу. Мартін Селен стоїть ошелешено, а тоді ж боруляє жменю піску туди, де кілька секунд тому було обличчя Глестон і вирішить. Блядина чортова! Засрана політична! Моральна інвалідка! «Щобнете, педерестичне сучисько!» Він копає ногою пісок. Усі перевели ошелешені погляди на нього. «Ну так, це справді допомогло», – відповіла тихо Брон Ламія. Селен роздратовано відмахується і йде, продовжуючи буцати купи. «І більше нічого?» – запитає консул Лавайн «Ні». Брон схрещує руки на грудях, супиться і киває на комлог. «Не пам'ятаю, що ви розказували про його роботу. Як він долає перешкоди?» через вузкоспрямований канал зв'язку із мікросупутником, що я його залишив на орбіті, коли ми спустилися з Ігдрасіля. Говорить дипломат. Лам'я киває. Отже, коли ви доповіли про прибуття, то лише відправили коротке повідомлення на корабель, а він вислав його світлом плюс Глестон і вигнанцям. Так, корабель може злетіти без дозволу, цікавиться Сол. Старий, сидячи у класичній позі абсолютного виснаження, Підібгав ноги і обхопив руками коліна. Навіть голос його звучить утомлено. «Просто обійти за Брону Гледстон «Ні», – каже консул. «Коли директриса нам відмовила, Збройні сили становили над пусковою шахтою, де ми залишили зореліт захисне поле третього класу. «Сконтактуйте з нею», – просить Брон. «Поясніть ситуацію». Уже намагався. Консул тримає комлог у руках, а тоді кладе назад у сумку. Не відповідає. Крім того, у першому повідомленні я зазначив що Гойта жахливо поранено, і нам потрібна медична допомога. Я хотів, аби корабельна хірургія була вже на поготові». «Поранено!» – повторює Мартін Селен, крокуючи назад до групи. Хрінь там! Наш друг-падре здох, як гленонгайтівська собака!» Він тисяє пальцем на загорнуте в сутану тіло. Усі давачі горять червоним. Бронламія схиляється і торкається до щоки отця. Щока холодна. І біомоніторком логу, і медпак починають пищати, Попереджаючи про наближення смерті головного мозку. Осматична маска продовжує заштовхувати чистий одвай йому в груди, а медпаківські стимулятори все ще змушують працювати його легені та серце. Але пищання перетворюється на вереск, а тоді раптом на рівний жахливий гудок. «Він утратив забагато крові», – каже Сол Вайнтрауб. Заплющивши очі і схиливши голову, він торкається обличчя священника. «Чи говорить селен, – «блядь, просто причудесно». І якщо вірити гойтовій історії, то він розкладеться, а тоді знову складеться завдяки тій сраній штуці, христоформі. Двом сраним штукам. У чувака преміум страховка на воскресіння. А тоді він прителіпається назад, як дебільнувата версія приводу татуся Гамлета. Що ми тоді робитимемо? Столи пельку», – каже Брон. Вона загортає тіло священника у шарна метавого брезенту. «Сама заткни», – вирішить Селен. «Один монстр тут уже тиняється навколо. Старий Грендель десь тут точить нігті для наступної трапези. І ти справді хочеш, щоб зомбі-гойта приєднався до нашої веселої компанійки? Забула, як він описував Бікура. Хрестоформи століттями реанімували їх, і розмови з ними були не більш результативними, ніж діалоги з амбулаторною губкою. Ти справді хочеш, щоб гойтой в труб тинявся за нами? Дві, виправляє консул. Що? Мартін Селен різко розвертається, і, втративши рівновагу, падає на коліна поруч із мерцем, навалившись на літнього вченого. «Що ти кажеш?» «Дві христоформи», – продовжує дипломат. «Його і отця Поля Дюре. Якщо історія про Бікура не вигадка, то вони обоє воскреснуть». «О, Боже, милосердний!» – вигукує Селен і сідає прямо в пісок. Ламія скінчила замотувати тіло священника і тепер дивиться на нього. «Я пам'ятаю Бікура Альфу з історії отця Дюре», – веде вона. «Та я все одно не розумію. Якось же має діяти закон збереження маси. А це буде два зомбі-курбуделі, відказує Мартін Селен. Він тісніше загортається в шубу і лупить кулаком по піску. Ми б так багато дізналися, якби прибув зореліт, зітхає консул. Автодіагностика могла б. Він уриває на півслові і показує рукою. Дивіться, піску в повітрі все менше. Певно буря. спалахою блискавка, пускається дощ. Крижані каплі ляпотять по обличчях і ще лютіше, ніж піщана буря. Мартін Селен починає реготати. Та теж на пустеля, кричить він у небо. А ми тут, певно, втопимось. Треба вибиратися, зауважує соловен Трауб. Обличчя дитинки біліє поміж складок одягу. Рахіль плаче. Вона почервоніла і виглядає, ніби новонароджена. У Хроноса, питає Ламія, це кілька годин. Задалеко, заперечує консул. Отаберемося в одній із гробниць. Селен знову сміється і декламує. Що ти за по офіру йде? Куди то ж жрець телицю пишнобоку, гірляндами заквітчено веде, що мукає у небо крок по кроку? Примітка. Джон Кітс до грецької урни. 1820 рік. Перевод Василя Мисика. То це значить так? Це значить, чому в сракуні, в його чиселин? Навіщо складнювати пошуки нашій холодній музі? Чекаючи, подивимось, як розкладається наш товариш. Скільки часу, за словами дюрець, надобилося одному з бікура, аби повернутися... До своєї отари після того, як смерть перервала їхній випас. «Три дні», – відказує консул. Мартін Седан лупить себе долоною по лобі. «Ну, звичайно, як можна було забути? І як усе гарно складається? Геть ніби в новому заповіті. А за цей час, можливо, наш вовк тир іще поцупить пару овечок. Як гадаєте, Падре не буде проти, якщо я позичу у нього одну хрестоформу про всяк випадок? У нього ж є запасна. Ходімо», – говорить дипломат. Дощ ліється рівними струмочками з його капелюха на три роги. Перебудемо у Сфінксі до ранку. Я понесу касадів вантаж і куб Мебіуса. Брон винесіть речі гойта і солі в наплічник. Соле, бережіть маля від дощу та холоду. А що ж і спадре? Дивується поет, тиснувши на труп. А ти понесеш оця гойта? озираючись спокійно, говорить Ламія. Мартін Селен роззявлює рота, протибачить пістолет у руці жінки, знизує плечима і кладе тіло собі на плече. «Хто ж потягне касада, коли ми його знайдемо?» – знущається він. «Звісно, його можна розділити на достатню кількість шматків, аби ми всі могли». «Будь ласка, заткнися», – просить утомлено бронламія. «Якщо я тебе застрелю, нам доведеться волочити ще на одну річ більше. Тож іди собі». Консул веде, Вайнтрай обчвалає одразу за ним, далі плететься Мартін Селен, а завершує процесію бронламія. Група знову спускається сідловиною у долину гробниць.